É já no próximo sábado que Cascais recebe mais uma Carlsberg Where is the Party? E vamos saber tudo com o Fernando Sá e com o DJ Alok. Uma salva de palmas para eles, por favor. Disse bem, disse bem, DJ Alok. Tá ótimo. Ou é Alokki? Não, tá certo, é Alokki. E tu tens andado, não só no Brasil, este ano foi um grande ano para ti que foste também. O Rock in Rio Las Vegas, tocas há não sei quantos anos no e conta um bocadinho dessa dessa história que te trouxe até aqui. É, então, eu, na verdade, minha carreira tem 11 anos, né? Ela deu umas lanchadas agora de dois anos para cá, realmente teve uma ascensão muito boa no Brasil. E agora tá quebrando as barreiras, as fronteiras, tá indo para o mundo, né? Esse ano foi... É, o, é, Rock in Rio, Las Vegas, estou vindo agora para Portugal nesse evento magnífico, tô super feliz de estar fazendo parte Tomorrowland, dele. Tomorrowland também? Tomorrowland no um Brasil, foi uma estreia lá no Main Floor, foi muito bacana também, temos o Tomorrow World confirmado, que é nos Estados Unidos, é. temos Nature One na Alemanha, é, é, uma é, é, aqui é. no Flamengo. Bye.